Át, sokkal, sokkal, sokkal, igen, jó, így hát hallom akkor a Akkor a fülest, jó? Hát ne arra, úgy, úgy, majd ha meguntad, akkor jó. itt a negyed óra akkor letesszük, és akkor abba hagyjuk a beszélgetést. Addig jutott a egy következő részt. Akkor kezdjük, jó? Próbáljuk meg, oké. Okay. Megpróbáltunk most mindent. Kósa, ja. Béla, András, akivel beszélgetek, újságíró vagy, szia! Szia, Szervuszoli! Ha már ugye a Béla, én ezt sose nem emlékszem, hogy. Hát volna. eredetileg nem is volt a személyigazolványokban, még az a bordó színű volt, ha jól emlékszel, te is ugye második oldalonak is fényképünk kell, hanem amikor az új személyi elkészültek, akkor egyszer csak láttam, hogy az utónevemet is rakták. Elvileg ezt a nagyapám után kaptam a Béla keresztnevet, de én végül is mindig is a Kósa András összetételű vezeték és keresztnevet használtam. A Bélát csak akkor rakták oda, amikor ezek az új plastikkártyák elkészültek, de én ezt egyébként nem szígyelem, de a Bélát soha nem használtam, viszont a nagyapámra arra rendkívül büszke vagyok. Hát akkor így együtt jó is, ha azt mondjuk, hogy Kósa Béla ugye? Vagy Béla, Kósa, hát, Kósa Béla, az András, András. András, A Bélát csak nagyon ritkán teszik utólag hozzá, mondom, hmm. tehát én csak az Andrást használom. Érzel olyat, hogy erősebb lennél? Ettől fölak, ha a nagyapádra büszke voltál, vagy? Hát én büszke voltam, de ugye azt egy ideig titokba kellett tartani, hogy, hogy kinek a leszármazottja vagyok, mert a régi rendszer az, az nem nekünk kedvezett, ugye a nagyapám, hogyha most már erre tereled, akkor... De nem, ne ezt véletlen mitatlan. egyébként, de most mondhatjuk azt, hogy sose észik nekem, hogy, hogy nincsenek véletlenek, tehát ez sem véletlen, de nem direkte van, igen? Tehát a lényeg az, hogy a nagyapám, ő a független kisgazdapárt 45-ben végül is a második világháború lezárta, utána az ideiglenes nemzetgyűlésben is részt vett, aztán a kisgazdapártól történelmi, Győzelemre vezették annak idején, és a barátjával Nagy Ferenccel megalakították a kormányt, ugye ő lett a miniszterelnök, a belügyminisztérium, illetve a párt vezetését vállalta magára a nagyapám, Hildi Zoltán lett a köztárság elnök, aztán utána 47. februárjáig tartott ez a karrier, és ez az építkezés Magyarországon, ami rendkívül sikeres volt, és őt 47. február 25-én az oroszok lefogták, elvitték 9 évre, 56 tavaszán térhetett vissza Magyarországra. Egyébként az ő elhurcolásának a napja a mai napig, most már ugye több mint 20 éve, a kommunizmus áldozatainak emlék napja minden év február 25-én. Ennyit róla, de nekem ez soha nem vált előnyömre, hogy, hogy kinek a leszármazottja vagyok, mert ugye nagyon sokáig olyan rendszerbe éltünk, ami mindent tervett tőlünk. Aztán, amikor jött az új világ, akkor a nagyapámnak a tanítványai, a társai kerültek hatalomra. Ugye Antal József édesapja, nagyon jó barátja volt a nagyapámnak. Ugye Antal József lett az első szabad magyarországi kormány miniszterelnöke. Göncárpád, aki a személytitkára volt a nagyapámnak, ő lett ugye a köztárságélnök, és stb. stb. De hát ez a dolog hamar lecsenget. Én akkor egy kicsit belekóstoltam a politikába, láttam, hogy ez mire vezethet negatív értelembe, és én azóta Gyakorlatilag ettől nagyon eltávolodtam, és soha nem is szerettem volna már ebben részt venni. Úgyhogy nekem igazából egy kicsit a személyiségem és a gyerekkoromra negatívan hatott az, hogy, hogy kinek is a leszármazottja vagyok. Nyilván nagyon büszke vagyok rá, van, akik elismerik a mai napig, de hát az, az egy kicsit törvényszerű, hogy kezd feledésbe merülni, hogy akkor kik voltak az igaz. Magyarok és a jó politikusok, mert szerintem azok jelen pillanatban nincsenek Magyarországon. Te rádióztál valaha? Hanggal dolgoztál, a hangoddal valaha? Persze, persze, hát sokat rádióztam, hát ugye, volt egy közös szerintem platformunk a igen. igen rádiónak. Később a Magyar Rádiónál is dolgoztam, televízióztam, és alapvetően újságírást csináltam. A 90-es évek közepén sok-sok évig a nemzeti sportnál dolgoztam, mert igazából a hobbim a sport, ezen belül is az autósport és a, a tenisz de mindenféle más dolgot is csináltam, tehát Magyar Rádióban kifejezetten szórakoztató és kulturális műsorokat csináltam annak idején. Ezen a területen is más felé mentem, tehát a médián belül. Szeretem a marketinget, a reklámokat, a mai napig is ebből élek alapvetően. Még belevágnék pár dologba, de most nem azokat az időket éljük, hogy pártatlanul pártatlanult -e bármilyen ilyen jellegű vállalkozásba bele tudjál fogni. Tehát akkor vagy ide, vagy oda kell jól feküdnöd, az meg ugye nekem nem megy soha nem volt stílusom, és így jelen pillanatban csak várok arra, hogy megint ugyan aranykorok eljöjenek, például a rádiózásban, ami volt akkor 90-es évek közepén. Igen, nem kell téged félteni beszéd tekintetében, azért néha kérdeznék, most pedig azt kérdezném, <síns> hogy beszélsz-e, válaszolsz-e az előző beszélgetőpartneremnek a kérdésére, Ö, Rózsa Gábor sportmenedzser. Oh, mondd -e hát... ez a név valamit? Ez ítézik oh, oh, a Gábor szerintem egy rendkívül ügyes ember volt, és szerintem még az is, hogy jelen pillanatban jól tudom, szexárdon dolgozik Igen. a kosárlabda csapat mellett, de hát azért a PVSK női kosárlabda szakosztályának aranykorát az ő nevéhez is Igen. köthetjük. Ő hozta Magyarországra ugye Rádgéberlaci, lacit és szerintem egy rendkívül sikeres párost alkottak, és meghújtották a pécsi közönséget, de mondhatom hogy a magyar közönséget is, és Gáborral nagyon közvetlen kapcsolatunk volt sok-sok évvel ezelőtt. Egy időben még majdnem szomszédok is voltunk egyébként Nagykozárban, egy rövid ideig ott laktak. Azt hittem, egyen... mondod, mert hogy őt költözött annak idején, és mondta, hogy buci volt a szomszédja. Az ő kérdése így szól te boldog vagy? Boldog vagyok jelen pillanatban, igen. Nem mindig volt ez így, mert mondom, a rekoromat is meghatároztál az, az amiről az előbb meséltem. Aztán azt is elárulhatom magamról, hogy még 18 évesen voltam, amikor már édesanyámat is elvesztettem, 4 éves voltam, amikor az édesapámat. Tehát gyakorlatilag még nem voltam nagykorú pár hónap hiány, és már árva maradtam. Tehát azért ezeket az időszakokat, éveket amikor nagyon korán kellett felnőtté válnom, azért nem mondhatom boldog éveknek, nem minősíthetem így. Később is volt egy váratlan haláleset az életemben, az egyik feleségem elhunyt, nem sokkal az esküvőnk után. Tehát ezek azért nem olyan időszakok az életemben, amelyek a boldogság jelző illetné, viszont mindig azt mondom, hogy van kiút, van remény, és én ezeket meglovagolom általában az életben ez a stílusom, sokszor kerültem padróról, volt, voltak egy-két egészségügyi probléma, és abból is hál' Istennek kijöttem, és azt mondhatom, hogy amikor bő négy évvel ezelőtt megint kaptam egy esélyt, akkor szépen felépültem, és most boldog párkapcsolatban élek, ami szerintem az egyik legfontosabb az ember életében. A boldogság alapja szerintem az a kis háttér, ami otthon van, ami otthon vár, hogyha az rendben van, akkor... Szerintem az üzlet és egyéb életedben is mindig sokkal kiegyensúlyozottabb vagy. Ezt a kiegyensúlyozottságot szerintem mindenkinek otthonról kell hozni. Ha otthonról nem tudja hozni, akkor nem tud boldog lenni. Szerintem például a munka az nem boldog. Na, majd erre is de nem boldog. Erről ki szeretnék térni mindenképpen a te munkádra a tehát boldog vagy. Azt mondod, nagyon fontos az, hogy honnan jövünk családról, beszélünk. Te vagy-e spiritualista? Tehát, hogy így gondolsz-e arra, hogy igen, lehet valami más is, talán van egy tervezőnk, stb. ki, hogy fogalmaz, Istennek mondják, Teremtőnek, stb. Szerinted van ilyen? Ö, akkor mindjárt azzal kezdem, hogy hit Hittudományi Akadémiát végeztem. <gül> ezt nem tudtam, Tehát Én csak van, az autót kötöm hozzád. Van ilyen hozzád. nem használtam ezt a végzettséget, és egy elég rövid és érdekes sztori, ha kitérhetek, és ez megmagyarázza az egészet. Uh -huh. egy nagyon érdekes lehetőséghez jutottam, azt hiszem 91-92 mert arról volt szó, hogy akkor már alakult a, az MDF és a, a magyar kormány, stb. és a Vatikánnal szándékoztak egy szerződést kötni, és egy nagyon érdekes dolgot szerettek volna indítani, még ott Pesten az 5-ös Lórán Tudományiétem épületében. Ott voltak ezek az órák, és ott lehetett ilyen kicsit levelező jellegűen hallgatni ezt a dolgot, és kettős diplomát ígértek, egyszer egy ilyen hittudományit és egy jogi diplomát. De végül is, amikor mi már elkezdtük az iskolát, nem jött létre a Vatikánnal ez a szerződés, valamiért nem adták rá áldásukat, hogy mondjam, és mi csak azt az első három évet végeztük el, ami gyakorlatilag tudományal volt kapcsolatos, és a jogi részére, mert voltak itt olyan tantárgyak, amelyek átfedésbe kerültek a sima jogi oktatás és a tudomány területével, arra már nem került sor, mondom, a jogira, és így végül is ez abban maradt nekem, viszont e, így, hogy Pestre jártam ezért, ennek köszönhetem, hogy bekerültem a médiában, mert unalmas óráiban, amikor ugye ott voltam két hetente csütöktöktől vasárnapig ezen a levelező jellegű oktatáson, akkor szabad időmben az a székházába bementem, és így keveredtem a médiába, és végül is itt ragadtam. De a kérdésedre válaszolva, igen? igen, van ilyen jellegű kötődésem, és sok-sok esetem volt az életben, amikor ez kisegített, illetve tapasztaltam olyanokat, ami, amit nem mindenki, és nem is kívánom, hogy bárki ezeket megtapasztalja. Szerintem én már egyszer átkerültem a túloldalra, sőt, hát azt mondhatom, hogy szinte onnan jöttem, mert én halva születtem. Hmm. Tehát nekem egyszer ez már egy olyan élmény volt. Nyilván én akkor nem én voltam tudatomnál, a lényeg az, hogy én nagyon-nagyon sok percig nem sírtam föl, mint újszülött, és, és végül is úgy mentették meg az életemet, ugye hát az ilyen szívmasszást így nem tudtak adni egy újszülöttnek, hanem hideg-meleg vízbe rakosgatott a szülész, és egyszer csak ezektől, a változásoktól beindult a szívverésem. És hát azóta még, még kétszer is kerültem olyan helyzetbe az élet folyamán, amikor, amikor problémás helyzet elé néztem, ez így volt a állítólagos COVID idején, amikor kaptam egy súlyos tüdőgyulladást, egy úgynevezett 25 per 25-ös, tehát 100%-ban leállt a tüdőm, tehát annyira begyulladt, hogy már gyakorlatilag képtelen volt az alapfunkcióját ellátni, így engem kómába raktak, és gépen voltam, és erre a kómás időszakra, ami több mint 10 napig tartott, erre nagyon tisztán emlékszem, és akkor voltak olyan élményeim, és egyébként erre egy kicsit fölkészítettek, tehát mondták, hogy nem sok az esély, de akkor én azt mondtam, hogy például én annak idején foglalkoztam az agykontrollal, és még az elaltatás előtt csináltam olyan gyakorlatokat, hogy, hogy tartjam éberen az agyamat annak ellenére, hogy engem most el fognak altatni, és nyilván kritikus állapotba fog kerülni, és ezek a gyakorlatok menet mentek is, aztán menet közben dolgokat is tapasztaltam, ó tényleg átmentem a túloldalra, emlékszem, hogy hol éltem előttem, vannak azok a képek, hogy indiánok között voltam a talaszka környékén, és ők gondozták a tüdőmet, és amikor már ők rendben találtak, akkor mondták, hogy visszamehetek, és ez a szó, hogy azt mondták, ez a kijelentés, hogy visszamehetek, akkor én azt nem értettem, hogy mit jelent. És abban a pillanatban, hogy ez így elhangzott, engem elkezdtek rángatni, de az már fizikálisan, gyakorlatilag itt volt, az intenzív asztályon a mert egyszerűen csodáként élték meg az orvosok is, mert már lemondtak róla hozzátartozói, mert értesítették, hogy már nem élem meg a holnapi napot. Egyszerűen csak a műszerek olyan értékeket mutattak, hogy fölébresztettek, és rángattak, és hogy én valóban magamhoz fogok érni, és akkor magamhoz értem, akkor természetesen kommunikálni hanggal, beszéddel nem tudtam, mert Gegemeccés sem volt már akkor, de kézzel-lábbal mutogattunk, és teljesen tiszta elmével visszatértem, utána az még hetekig az intenzív voltam, de visszajöttem. És ha... azóta ez, ezerrel sportolok, mert ezek is teljes értékű életet élek fizikálisan, mentálisan, és remélem szellemileg is hogy Na, azt most majd kiderítjük a továbbiakban is szellemiség. Többnet mondasz nagyon sokat mondasz, nagyon sok kérdésem, hogy mert igyekszem, mert megtanítottak rá, ha legalábbis remélem megtanultam, nem beleszólni. Ha belefogok, ne haragudj, mert egyszerűen bele fog kívánkozni valami, mert annyit tudsz beszélni, hiszen ugye, aki szakmába való, a szakmából napokálom visszafordni. Igyekez, kérlek. Beszélgetünk igazából ez ennek az egésznek a lényege. Ugrok oda-vissza egy picikét, a spirit. Tiszta, vagy ilyen szempontból, hogy most már tudjuk, hogy miket éltél át, és hogy születtél, jöttél élni ide. Tehát addig, addig tettek hideg, meleg vízbe, amíg egyszerűen kénytelen volt a -e spiritisztává válni. Tudsz úszni? Képzeld el, hogy nem. Na hát, akkor ott meg, ott, <gül> no, ott a az fifelejtett. Az hát, azért, azért ilyen 25 métereket letok úszni, de például sós vízbe, a tengerbe remekül úszom, mert valahogy úgy van egyébként a falsi, hogy képtelen vagyok a tengervízbe elsüllyedni. Úgyhogy a párom is nagyokat nevet azon, hogy én gyakorlatilag sétálgatok a tengerbe, úgyhogy alattam több méteres mélység van, és nem süllyedek el. Jézus, akkor most veled beszélgetek? tudsz -e egyedül lenni? Sajnos sokszor kellett egyedül lennem az életben. Az mit és jelentett? Tudom. Mondjuk egyet, tehát hogy így meddig voltál? Mettől meddig? Egy hát percig, vagy akár tíz évig? Amikor az a családi vagy... tragédia bekövetkezett, okay. amikor elvesztettem az egyik feleségemet a balesetbe, akkor én végül is ilyen közel tíz évig, mert addig még eltartottak az ezzel kapcsolatos ügyek, egyedül éltem, és ez nem olyan kellemes, de utólag azt tudom mondani, hogy ezt is meg kell tudni csinálni, és ebből is föl kell tudni állni, tehát azt mondom, hogy tudok egyedül lenni, de nem jó egyedül lenni. Nem így értettem, de megvártam még kifejted. Egyedül. Tehát mondjuk, tudod azt, hogy ezen az adott napon felkész, amikor akarsz, vagy akkor hatkor, tök mindegy, és azon a napon, és a következőn, és az azt következőn nem szólsz senkihez. Akár véletlenül, direkt, de nincs, akihez szólhatsz. Tehát, tudsz egyedül lenni, önmagaddal. Igen, tudok, és mondom, rá is kényszerültem, de volt, hogy ez tudatos is volt, igen. Nagyon tele volt a ócipőm, és nem akartam senkivel beszélni, volt, hogy bezárkóztam, igen, volt például egy ilyen időszaka az életemnek, ami azt kapcsolat, de tudok egyedül lenni, de ha nagyon akarok, és szükségem van rá, akkor most is tudok egyedül lenni. Uh -huh. Csak magammal foglalkozni, a gondolataimmal, azokat rendbe rakni főleg, hogy ilyen hullámzó volt az életem, sokszor volt szükség arra, hogy egyedül legyek, gyakorlatilag bezárkózzak, ne hagyjam magam befolyásolni semmilyen irányból senkitől, és tudjak olyan döntéseket hozni, Kicsit meditálva is, illetve elgondolkodva, illetve más segítséget is hívva, hogy jó döntéseket hozzak, és ez többnyire sikerült az életemben, így tudtam párszor felállni a padlóról, és nem kellett ehhez nagyon más segítség nekem, hanem csak az előbb említettek. Mennyire bírod a humort? Mennyire vagy humor? humors, Mennyire tartanak humorosnak? Igen, jó pofán. Szerintem alapvetően a természetem humoros. Én szeretem a humor, sőt, van a... egy kis fanyarhumorom, és ezt az a baj, hogy néha nem mindenki érti. Uh -huh. én pedig... De az az igazi természet... humor. Hát igen. Szerintem. És voltak ebből már kellemetlen szituációim, akár a magánéletemben, akár akkor, amikor én szerepeltem, a mikrofon túlsó végén. Ö, azt veszem észre, hogy egyébként... Ebben a tekintetben romlott a magyarországi átlag, mert én úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, bizonyos cél érdekében, amivel lehet viccelődni, belevinni a humort, de egy kicsit olyan most az emberek természete itt Magyarországon, hogy nem annyira értékelik, ha vannak, akinek van valami humorra, pedig szerintem az nagyon fontos, és dolgokat lehet vele megoldani. Vannak, akik megfejtettek engem, jut eszembe, és azt mondják, hogy a beszélgető partnereimen keresztül tanulok élni, tőled is szeretnék tanulni. Akkor most ezt ide teszem, jó, hogy megnyugodjon mindenki. Ez tőlem jön, ezek a kérdések belőlem jönnek, vagy fene tudja lehet, uh -huh. hogy teremtésem től, vagy nem, tehát, hogy ez így én vagyok, hát Varga Zoltán. Egyébként Varga Zoltán János vagyok, csak erre, csak neked külön mondom, kedves Kósa János. Béla András. Janikám! <gül> inni Jó, folytasod <gül> Ne ne. Ahogy gondolod, az édesapámnak volt a neve, Varga János. Na látod, szóval... te is akkor ilyen családi kötelében igen És most elgondolkozom, hogy lehet is használni, és lehetne talán ez valamit jelent. Valaki szerint igen. E, segítesz? Tanítasz engem? Ez gond neked? Hát... Beszélgettünk tovább? Próbáljuk, próbáljuk meg. Kimondtam a tutit. De nem, nem, de nem szorulsz te annyira arra, hogy én tanítsalak vagy bárki. De, de, de szerintem egymást tanítjuk. Eléltalapveset ember vagy, de mondjad, mire gondolsz. Na, úgy általánosan mondom, mert hogy ezt mondták, hogy ezekből a beszélgetésekből voltak, azt hogy megfejtette, hogy én rajtatok keresztül a beszélgetetásokon. Hát egyébként meg bevallom, mit tudom én. Ez nekem így jött, jön, jön, jönnek a kérdések. A sportot említed de a poént, hogy ugye azt akartam mondani, hogy a pingpongat, a sportot autó. Miért? Emlékszel? Ja, Hú, és azt has... is el szeretném mondani, hogy Dráva Rádió, 1990 amikor én oda kerültem, te szerintem akkor már ott volt, tehát te mikor kerültél oda, Dráva Rádióba? Hát én az alapjátok között voltam. Tehát ott volt, feszti... az 91, 90, hogy is? Zolival, Balog... Sándor Petivel, Baranyai Réka, és a többiek, úgyhogy ez így alakult, Annak idején, tehát az első naptól kezdve. Te vitted a pénzt is, sok pénzt vittél, akkor, ugye? Ez, ez, te engem így maradtál, autó és pénz. Nem rosszból mondom ez én, én ezt a pénzt, de hogy de Kósa, is hát jön, de... és hozza a lóvét, mondta az adott ügyvezet. És ez jó, és örült mindenki neked, mert hát hiszen abból élünk, és én is akkor egészen jó bérzeket kaptam. Ez ha... egy sikertörténet volt szerintem. Az drága rá, rá, hogy abszolút. Most már szerintem is így visszanézel. Szóval miért autó? Miért autó? Ez egy nagyon érdekes dolog, mi nagyon-nagyon rossz körülmények között éltünk, ugye még itt a 89 előtti időszakról volt szó, akkor édesanyám nevelt kettőnket, nővéremet és engem, és nekünk semmilyen olyan lehetőség nem volt, én, én, nekem még gimnazista koromban is egy háromnegyedes biciklim volt csak, tehát még egy rendes férfi biciklim sem volt, még a, Bud a Budapest márka jelű volt ez a bringa. Már az osztálytársaim a gimnáziumban mindenki segítmotorra kerékpárokkal járt hétvégén kirándulás, én meg tekertem utánuk stb. és azt mondtam, ha egyszer lesz nekem autóm, akkor majd én, <gül> így meg úgy. És képzeld el, hogy 83-ba, amikor leérettségiztem, abban az évben már kártutlási jegyeket adtak vissza, és valamennyit, nagyon-nagyon kicsi százalékban, de kárt minket az állam, és a nagymamám annak egy kisebbik részét, nekem szánta, amiből én meg tudtam venni egy akkori 11 éves ladát. És én úgy ültem autóba, hogy nekem semmiféle előgyakorlatom ebben nem volt. Tehát akkor ültem én először autóba, amikor elmentem az Atihoz vezetni, még miközben ö, a társaim, barátaim motoroztak a szüleik, az autójukkal vitték őket, tanították őket vezetni. És valahogy ez nekem Érzikem volt, és engem ez nagyon megfogott, és én azt mondtam, hogy autóversenyző leszek, ezzel meg is próbálkoztam, hmm. több-kevesebb sikerrel, de valahogy mindjárt kijött ez a szervezői vénám, és egyszer csak azt mondtam, hogy én a rallival fog foglalkozni, mert az, az engem nagyon megfogott, és ugye, ahol én Pécset laktam a nyugati város részen, Patacson, itt Kővágó szőlős felé, annak idején már a Mecsek rali különböző gyorsági szakaszai Igen. voltak, és még gyerek. Általános iskolásként kívültem a hatosú szélére, és nézegettem őket, és jöttek a béke, a béke, barátság. Láttam külföldi varburgokat, az NDK-ból, a román dáciákat, a ladákat, az oroszoktól, természetesen Ferián Szatilát, aki már akkor Renault valamelyik változatával ment, először az ötössel, aztán stb. jöttek a Gordini, meg ezek most ebben nem menjünk bele. És képzeld el, hogy édesanyám annyira jó fej volt, hogy a következő évben, mert nekem ezúttal a a mecsekről, jött, Este kibuszoztunk kővágószörösre, onnan fölgyalogoltunk a hetvei gyorságira, Szi. leültünk egy partoldva, és egész éjszaka, amelyekor éjszaka ment a ralli, ott ültünk kettesbe, és néztük a rallit. És ez valahogy Szi. annyira megmaradt bennem gyerekkoromban, hogy amikor ugye az említett történet megvalósult, hogy lett jogosítványom, autóm, de azt már szegény édesanyám nem élhette meg, korábban elhűnt egy pár hónappal előtte, akkor bennem ez az autózás így megragadt, és végül is így lettem autósport szakújságíró, csapat főnök, csapat tulajdonos, magam is versenyeztem, és hát pár embert hozzásegítettem pár magyar bajnoki címhez a menedzselésemmel, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a 90-es évek legelejétől ennek a sportnak vagyok így újságíró, és nem pillanatban is van egy ilyen jellegű vállalkozásom, és saját online újságom, ahol Osztom az észt, már elnézést, de fölmodok én is ilyen videókat, de ezek ilyen kifejezetten szakmai jellegűek, de hál' istenek sokan követik, és elfogadják a véleményemet, úgyhogy itt tartok ebbe a témába, és ez innen jött. Egy újabb kérdés, két újabb kérdést is kilőttél már megint, amiket szoktam ha Bocsás eszembe jutni. Hát nem fogok. Szerettem volna hozzád is intézni. A gyerekkorodból melyik az a kép, amelyik beúrik most, de nem kell. Nekem ez egy szép kép, hogy anyukád elvitt erre a bizonyos helyre, ami neked sokat számított akkor, előtte is és azóta is. A másik pedig az, hogy tulajdonképpen meghatározó lehet-e az egy ember életében, ez persze egy nagyon naív, akik tudnak ezekkel kapcsolatos mélyebb információkat, főleg, te, ha ugye ilyen iskolát, iskolába is járt a hittarról gondolok, akkor ugye ez egy ilyen alap, hogy szükségeltetik-e a jó szülői háttér kapcsolat. Nem egy alkoista szülőre gondolok, nem egy verőre, nem egy ilyesőre, hanem aki odafigyel a gyermekére, belekérdezhetek-e édesapát halálamit mit jelentett neked. Óriási emlékszem. traumát, és ez a mai napig elkísér engem, mégpedig azért, mert nem titok, hogy ő egy kórházi balesetben hunyt el. Már akkor is aránylag rutin műtétnek számított, de hát nyilván még az akkori technikával az epekő műtét is. Őt, én négy éves alig múltam, a Bem utcába, ugye a kettes klinikán, Igen. ha jól emlékszem, úgy hívják, megműtötték, és még emlékszem az utolsó esti integetésére az ablakból, másnap arra emlékszem, hogy nagymamámnál játszottam a szőnyegen, és már lefátyolozva fekete fátyolba jött meg édesanyám, mert egy olyan dolog történt, hogy akkor próbálták ki az elektromos műtőkést, és akkor még abban az időben ez mellett étergázzal altatták, kávították el az Igen. embereket. Most ez az étergáz szikrá, az elektromos műtőkés szikrájától belobbant, és gyakorlatilag felrobbantak a műtőbe, Édesapám már alhasi tájékon nyitva volt, és belső szervei is megégtek, és ebbe pár órán belül elhunyt. Tehát egy ilyen tragikus eset kapcsán vesztettem el az édesapámat, és ez azért kísér engem a mai napig, mert most már elmondhatom, hogy nekem is van epekövem, de az Istennek sem megyek el kivetetni, mert azért bennem van de ez, durva. hogy az édesapám ha. ebben hunyt el és ez elég nagy visszatertó erő, hogy én ezeket kivetesen, inkább tízszer annyit mozgok, és próbálok az étkezésemre figyelni több-kevesebb sikerrel, hogy ebből nekem problémám legyen, de ameddig lehet búzom, tehát ilyen szempontból engem ez nagyon elkísért egész utamon, és hát a mai napig, mondom, az utolsó pillanatig minden ilyen, ilyen kép beugrik ennek a, az esetnek a kapcsán. A tudomány képélye. szempontjából az epekő kettős pont azt jelenti, hogy ha onnan nézed, vagy nem tudom, nézted de olvastad-e, érzékeled-e azt, hogy az epekő vajon mit jelent neked, mint Kósa Andrásnak? Tehát, hogy így a te létedben, életedben ebbéli földi mozgolódásodban, spiritualitás, de ez olyan bén ez az, az annyira nem kedvelem, de hát így értjük egymást. Szóval így utána néztél? Hogy... Mert ugye most Ö... említett a sportoz többet, nem utána, de én közös. azon csodálkoztam egy ideig, hogy annyira benne volt nekem ez tudatalattimban, Aha. hogy csak ez ne legyen, és nagyon sokáig nem volt, ugye most már 61 éves elmúltam, és igazából ez egy olyan négy éve jelent meg az életembe, de szerintem én is hozzásegítettem, egy az, hogy volt egy ilyen nagyon visszavonulós időszakom, biztos, hogy azzal is elősegítettem ennek a képződését, de szerintem nagyon rásegítettem tudatalattiban is az említett negatív élmények miatt, hogy nekem is legyen. Ha már, ha már itt kitérünk édesapád halálára, és említed ugye édesanyád halálát 18, hányves voltál, amikor édesapád elhunyt? Már. Négy éves múlva. Lehet, hogy mondtad elnézést. 18, amikor picit korábban, amikor édesanyád aztán mi volt, az, hogy érintett, mert akkor ott azért csak 18 éve együtt élsz, és úgy veszem, úgy érzékelem a szavaidból, hogy nagyon sokat jelentett. Hacsak, ha csak az, hogy elvittod a busszal éjszaka, erre a bizonyos autóversenyérzés. nézd, de édesanyám hihetetlen nagy áldozatokat hozott a mi, felnevelésünk... Van ilyen, te de most nem, nem kéreztem le, hogy említetted ezt is. Itt, van sót? egy nővérem, igen, nővérem. igen nővérem. van egy nővérem. Igen, bocsánat. Így, így éltünk hármasban, nem túl jó körülmények között egy nagyon-nagyon lerobbant patacsi házban, amit azóta hál' Istennek felújtottak és is abban múzeum van a nagyapám emlékére. Nem mm. mi ott éltünk, és az az igazság, hogy édesanyám egészségi állapot ará ment, magas vérnyomása lett a sok... Stressztől szerintem, meg ami menet közben érte a családot is, de ő erről felültett azért, hogy nekünk mindenünk meg legyen minimál szinten legalább. És sajnos az egyik ilyen magas vérnyomásos esetet <coughs> már nem érte úgy túl, hogy először agyvérzést kapott, úgy nézett ki, hogy ebből helyre jönni, Men mentem volna érte be az ide klinikára. akkor a negyedik osztályt jártam a Nagy és egyszer csak reggel jött egy távirat ilyenkor olyan gyors pusztások okozták ki, Igen. hogy elhunyt a kórházban, kapott egy újabb agyvérzést. Na most ezt abban a pillanatban föl se fogta az ember. Egyébként is nagyon érzik, egy nagyon érzékeny időszakban, ő december 19-én halt meg, tehát nekünk az akkori karácsonyunk, az ráment arra, hogy árvaként a minket eltartó és az életünket mi értünk feláldozó édesanyánk temetését intézzük el, és karácsony után ez meg is történt. Azóta egyébként nekem a karácsony nem karácsony, hmm. ez is végigkísért. Csak akkor ünneplem a karácsonyt, amikor társas kapcsolatban vagyok, amikor és ahogy említettem, sokszor voltam egyedül, akkor, akkor nekem a karácsony teljesen más emlékeket idéz fel. De hál' Istennek voltak azért nagyon jó karácsonyaim és mostanában is azok vannak, úgyhogy így végigkísért, de, de nagyon nehéz időszak volt az. Viszont Hihetetlenül hamar kellett felnőtté válnom. Azért szerintem a mai időszakban sokkal fejlettebb körülmények között is nehéz felnőttnek lennie már egy 18 évesnek, mert inkább szerintem a mai fiatalok azt hiszik, hogy ők felnőttek a 18 éves életévük betöltése után, holott ez nem így van. Abban az időszakban sokkal nehezebb körülmények között kellett egyből férfival válnod, eltartanod a, a nővéredet, mert, mert nekem kellett, mert ő a nő, nem, és nyilván én gondoskodtam róla, és, és nem fordítva, és, tehát a férfias dolgokat egy ilyen lerobbant családjáz környezetében mindent nekem kellett elvégezni, cipelni a fűtőolajat, mert olajkájával fűtöttünk, és a többi, és a többi. Nagyon hamar férfivé nevelt ez az eset, ezt viszont a későbbiekben a talpra esettségem, a tájékozottságom, Szerén kamatoztatta az élet, és én nem azt mondom, hogy koravén lettem nagyon hamar, de egy aránylag tapasztalt ember lettem már a 20-as éveimnek a végére, a 30-as éveim elejére, az pedig a munka végzésembe és az akkor indított vállalkozás, amikor többek között ez a rádiós dolog, ami közös emlékünk ott ezeket tudtam kamatoztatni. Tehát volt egy nagyon-nagyon negatív hatása, de volt egy pozitív hatása is. Azt mondod, hogy akkor váltál férfi és akkor túl úgy számolod, hogy ez rengeteget erősített a te léteden. Mered vállalni önmagad? Én mindig mertem vállalni önmagamat, ami... Nem biztos, hogy mindig jó, mert látok olyan embereket, akik fényezik magukat, tudott többet mutatnak, az olyan dolgokat, ami kellemetlen, azokat eltagadják. Szerintem az sokkal kellemetlenebb ha ez utóla kiderül. Én minden körülmények között mindig vállaltam önmagamat, akkor is, amikor rossz voltam, vagy, vagy rossz létem, de akkor is, amikor jobban, és mentek azok a dolgok, amiket én kitaláltam, vagy szeretem volna megvalósítani. Tehát én, én azt mondom, hogy az a típus vagyok. Nem mindig azt mondom, hogy ez a célra vezető, de tudod, hogyha az ember szeretne egyenes gerincsel élni az életben, akkor szerintem az alapfeltétele, hogy minden körülmények között vállalja önmagát, hogy az ő olyan, és szerintem az, az hosszú távon sokkal kifizetődőbb, mint hogyha egészen mást mutatsz abból, ami egyébként vagy, viszont amikor esetleg ezt nem tudod kontrollálni, elszólod veled a ló, akkor viszont szerintem el tudod vágni azokon a helyeken magadat, mert nem úgy ismertek. Tehát őszinte vagy. Így van, az biztos. Az, az biztos. Hisznek neked? Ö, én azt veszem észre, hogy hát azért van egy alapvető habitusom szerintem, Van. egy kisugárzásom, de ezt, ezt az elején félre értik, és egy idő után, főleg azokkal, akikkel több éve vagyok kapcsolatban, akár munkakapcsolat, akár barátság, akár jellegi kapcsolatok, egy idő után hisznek. Sőt, azt veszem észre, hogy egy idő után már, akik az elején próbálnak megtagadni vagy nem közeltene hozzám, ők kérnek utána tőlem szívességet vagy tanácsot, mert, mert csak hiteles személynek tartanak, és ezekből úgy veszem észre, hogy igen, akkor hisznek nekem, mert különben miért kérdezének. Hm, Én viszont hozzáteszem, hogy miért is kérdeztem az, az hozzá állásod véget tulajdonképpen. De eszembe jutott az is, hogy nekem mostanában például nem hisz szinte senki. Nem hisznek. Mit Mit kell, mit kell ezért tenni? Ebben mélyebben nem megyek most bele, de ezek ilyen furcsa, hogy de néha azt szoktam kifogalmazni magamból, ezt nem tudom, te mennyire vetted észre, hogy a, amíg a hazugság itt van, tehát én most azt mondom neked, hogy uh -huh. én egy lakóautóban ülök, és járom Angliát, mert olyan frekvencián sugárzok. Tudod, ez a klasszikus, ha már rádióról uh -huh, beszélünk, uh -huh. és akkor ugye nehogy lebukjak. És te ezt most elhiszed adott esetben, mert hát miért ne higné, de el de hát azt se tudod, hol vagyok, mit csinálok, miért vagyok. No, szóval amíg a hazugság egyszer itt van, addig az őszinteségnek körülbelül tízszer meg kell kerülnie a földet, mire azt elhiszik. Az őszintét. Ezt valahol hallottam hosszú évekkel ezelőtt, és ezt már egyszer-kétszer beszőttem a beszélgetőpartnereimmel való értekezés során. Ilyet vettél már észre, hogy a hazugságot könnyebben el lehet hinni. <hül> fenn kell az Szerintem őszinteség. ez egy céltudatos Idő. dolog a mai világban, hogy az embereket félrevezetik, és hazudnak nekik. Na én most nem gondolok semmire, nem politikára gondolok, vagy nem tudom micsodára gondolok, nem, a saját helyzetemre politika, is gondolok. Ez uh -huh. nem csak politika, ez, ez egy sima üzleti kapcsolatban is. Tehát van ilyen. Sőrűen előfordul. Tehát uh -huh. az embereket félrevezetik. Uh -huh. Mert azt hiszik, egy szerintem mást, az emberek, egy hogy attól többek lesznek, ha másikat félrevezetik, az hazudnak nekik. Van Kósa Andris titok? Van titkod? Uh -huh. ami, ami a te titkod? Amit most nem mondasz el ha innen közelítjük? Nem nagyon vannak titkaim, tényleg. Azért pont, pont azért, mert őszinte és szókimondó ember vagyok, ezért aztán nem nagyon vannak titkaim. Hány forint van most olyan, a zsebetben? Olyan dolgok vannak, amit csak szűk körben mondok el, de az mivel elmondom legjobb barátomnak, a kedvesemnek, stb. tehát az igazából az sem minősül titoknak, csak esetleg szűkabb körben beszélem meg azokat a dolgokat, azokat az érzéseimet, gondolataimat, de kifejezetten titok nem igazán van. Jó, mennyi, András titok. Pénz, mennyi pénz van a zsebedben most vagy a bankszámládon? De én, mikor ezt leírtam, ezt a kérdést, hogy van kósa András titok, nem erre gondoltam, hanem arra, uh -huh. hogy ki is az a kósa András. Tehát van egy valami felépítés, hogy nem is tudom, honnan kell ezt jól megközelíteni, valami olyan, hogy miből lett, hogy lesz, ki az a kósa András, ilyen titokra gondolok. Ilyenek gondolkoztál már? Ö, valami van egyébként, ö, ö, csak erről azért nehéz beszélni, mert tudod, hogyha ebben a témában most itt esetleg egy kicsit megnyilok, akkor rögtön úgy értékelik, hogy ez az ember kicsit sokat gondol magáról, vagy beképzelt, vagy dicsekedni akar, stb. stb. Tudod, mert ilyenek vagyunk. Jó, de, de ki, mikor kiadja valaki magát, valami titok van, el kell mert, mert, mert amikor tudod, kitalálok valamiket, akkor ritkán vallok vele kudarcot, tehát mm -hmm. van egy mm, titkom, amit, ami, ami egy recept is, tudod? Tehát úgy úgy megtom oldani, nagyon sokféle dolgot csináltam az életemben, <gül> és tök jó, hogy ezeket megtudom, tehát igen, Kósa, van, létezik itt legbelül, igen, én ezt érzem, létezik egy ilyen Kós András titok, mm. ami, amit lehet, hogy meg is tudnék fogalmazni egyébként, de de igen, azt, azt, azt így nem szoktam megosztani, de ad nekem legbelül egy kis magabiztosságot is, tudod? És hogy közlekedik, és az, az én titkom. És hogy közlekedik benned ez a magabiztosságos titkos rendszer? Ez, ez, ez sok Tudatosan. olyan dologban nyilvánul megmennem, hogy, hogy az alap alapgondolatai mellett végletekig ki tudok tartani. Teljesen mindegy, hogy ez mi. Mert tudom, hogy az a titok, ami bennem van, az képes arra, hogyha én azt használom, hogy azokat megvalósítsam és elérjem. És, és igen, ez a belső titok, és a kitartása kettő együtt az, az általában meghozza a gyümölcsét, és ez, ez egy jó érzés. Én ezeket negatív dolgokra nem használom, hmm. mert az szerintem Ártam. nem lenne jó, hmm. hanem általában pozitív dolgokra, és ettől még nyugodt is vagyok, mert, mert tudom, hogy jó cél érdekében teszem ezt meg sok olyan dolgot csináltam az életben, ami által sok embernek tettem jót, ez is boldogsággal töltem, illetve a magánéletemben is hasznosítom ezt a titkot, de ott is csak a jó cél érdekében, például az udvarlás területén, hmm. e, hát nem azt mondom, hogy sikeres vagyok ebbe, de, de ott is kitartó vagyok, és ennek köszönhetem, hogy akár éppen most is egy jó párkapcsolatban élek. Tehát van, van igen egy ilyen Kósa András titok, amit az élet különböző területein, de csak a jó érdekébe tudok hasznosítani, és ez, ez belül érzem, hogy mindig ott van. Ami most nekem beugrik, hogy a nővéreddel, testvéred, ő még él, ugye? Igen. Vele tartod a kapcsolatot? Tartjátok a kapcsolatot? Igen, igen. Őnek is voltak nehéz időszakai, nekem is, akkor kicsit eltávolodtunk egymástól, de mindenkinek megoldódott a, problémája, és napi szinten kapcsolatban vagyunk, és sokat segítek neki, együtt járunk bevásárolni, mm. és, és hát vannak olyan dolgok, amiket most is közösen viszünk, és a napokban is lesz egy ilyen esemény, az egyik lányának lesz az esküvője, és ott is együtt leszünk, ilyen a lánynak szűk körben, és már alig várom. Tehát mm. igen, nagyon jó a kapcsolatunk. Ő ismeri a Kósa András titkot? Szerinted érzi? Tudja? Nem tudom, nem tudom, és azért nem, de ebben nem hibás sem ő, sem én, mert mondom, volt egy időszak, amikor kicsit szellősebben tartottuk a kapcsolatot. Neki a jelenlegi énem és az a srác, akivel együtt élt, mint abban a házban, és amíg egy háztartásban éltünk, az két különböző ember már. Én is elkanyarodtam az életben, nem mindig a dolgokat csináltam, amit például az elhunyt szüleim esetleg elvártak volna. De mégis megérkeztem egy területre, ahol aránylag jó eredményeket értem el szerintem. Ezt az Andrást felületesen ismerte, de azt az Andrást, akinek szerintem jó szíve van és szereti a testvérét, és most is bármiben segít neki és a családért, azt, azt szerintem jól ismeri, és most már tudja, hogy jól ismeri. Remélem, hogy mindenki hallotta, Kósa András azt mondta, jó szíve van már, hogy Kósa Andrásnak. Van gyermeked? Azt nem is tudom. Nincs vérszerinti gyermekem. Két olyan kapcsolatom volt, egy élettársi, illetve egy házastársi kapcsolat, ahol mindegy fiú, mindegy leány gyermek az életünkbe így lépett be az én életembe, hogy hozta a társam. Mind a kettő kisgyermek volt, az egyik 7 éves, a másik pedig 10, mikor megismertem, és a mai napig apa és gyerek kapcsolat van közöttünk, úgyhogy a két hölgytől én elváltam eltávolodtam, nincs haragos viszony, viszont a gyerekekkel a mai napig napi kapcsolatban vagyok, és minden alkalom, akárhányszor csak lehet találkozunk. A nevelt fiam például félig meddig üzlettársam, és mi mindenben segítünk, ő helyben van. Meg válaszolsz Téket? egy feltevetlen a kérdése. Azt akartam kérdezni, egy pillanat, András, hogy és van olyan gyermek, aki ne talántán újságíró, vagy együtt dolgoztak? Erre elkezded mondani, na hát honnan tudtad, hogy mit akarok kérdésre? Nem újságíró. Hm, jó. Nem újságíró a nevelt fiam, hanem informatikus, uh -huh. viszont olyan tevékenységet folytat, ami a mi szakmánkban, ugye erőteljesen jelen van, és rengeteg egy segít ebben is. A nevelt pedig pszichológus. Hát a ő is t -t -t. tudna segíteni, csak nem tud, mert ugye őket azért köti az eskü, és a kötelezettség azért őket nagyon elfogultak a családtagokkal, tehát ő annyira nem tud segíteni, de mondom, mind a kettővel kitűnő kapcsolatos napi szinten vagyunk. Ez nagyon jól hangzik, és ez tényleg te... Egyébként az jutott eszem, hogy te nőfaló vagy? Itt említesz, ha, ha, ezt a az, amikor Szerintem szeremes, ezt az interjút meghallgatja a jelenlegi párom is, nem nem nőfalot. Nem, nem, nem, nem úgy, azt akartam mondani, pontosítok, hogy, hogy nem vagy nőfalot, ez egy hülye kérdés lett volna. Hogyha lehetőséged lenne arra, hogy megteremts egy embert, egy emberi lényt, a karakterét, Igen. mik lennének a fő tulajdonságai, amelyekkel felruháznád? És mit hagynák hát, ide, ez legyen a második rész? Mik nézd, szerintem a mai világban ö, biztos, hogy kifizetődő a becsületesség. Az biztos. Tehát akármennyire is nem ezt mutatja a, a jelen világ, hogy csibészkedni -e meg ezt, a szerintem akkor is, tehát az, az, az a legfontosabb, hogy becsületes legyen. Legfontosabb talán az, hogy saját magát se csapja be, mert ha saját magát csapja be, akkor képes az ember olyan álmokat kergetni maga előtt, ami gyakorlatilag én rózsaszínálom, és csak rámegy maga az ember, az emberi szervezet. Kell a élő képesség, az szerintem egy nagyon fontos dolog, mert ha megvan ez a képességed, akkor téged se tudnak olyan könnyen befolyásolni, mert ugye az is egy jellemző dolog a mai világban, hogy téged nagyon-nagyon próbálnak befolyásolni, tehát szerintem ezek az olyan alaptulajdonságok, amik már meghatároznak egy olyan irányt, és ettől van egy tartásod. Tehát a tartás. És ezek így együtt szerintem olyan jegyek, olyan, olyan együttes dolgok, amivel már el lehet indulni, vagy boldogolni lehet az életben. Ezek szerintem a legfontosabbak. Az őszinteség, nem azt mondom, hogy hazudni kell, mert azt nagyon elutasítom, de az őszinteség <coughs> nyílt formában szerintem ebben a mai világban nem annyira fontos, magaddal legyél csak őszinte, legfőképpen, mert azt egyébként akkor mások kihasználják. Mi az, amit abszolút te kihagynál? Köszönöm szépen, amiket elmondtál. Totálisan nem tennéd be az emberbe. Hát, abszolút kihagynál. A rossz indulat és az iriség Rossz indulat, irics... Féltékenység esetleg, vagy gonoszság? Nézd, vagy... a féltékenység az szerintem egy olyan dolog, hogy ö, arra szerintem születnek az emberek, mert ha valaki <gül> hozta magával valahonnan már, az nehezen gyógyul ki belőle. Ezt miért mondod így? Volt ilyen benned valahol? <gül> nem, hál' Istennek nem. Én egyébként abszolút nem vagyok az. Sem írít, sem féltékeny. Tehát nem vagyok féltékeny típus, a, a nő nem bű társaim, párkapcsolataim terén, és mert szerintem... De szakmai is lehet. Ebből nem sok választja el egyébként, szóval persze a szakmában is lehet, az irigység kategóriát, Igen. mert a kettő szinte majdnem néha fogva járnak. Egyik sem jellemző rám, tehát én irigykedni sem tudok, mert van, aki irigy, és abból is lesz féltékeny, tudod? Pé például szakmailag. Most jelenleg mivel foglalkozol? Említést tettél róla, de pontosítsunk egy egész picit, ha szabad. Igen, tehát az autósportos újságírásom az jelenleg is megvan, tehát van ez az online újságom, és jövő lesz az első magyarországi futam, ahol nyilván jelen leszek. Csapatom jelen pillanatban nincs, mert menedzselni, csapatot csinálni óriási összegekbe kerül, viszont ehhez nem lehet hozzáférni. Ahogy hozzá lehetne férni, azt nem szabad csinálni, mert az bűncselekmény, mm. tehát ebben nem kívánok részt venni, úgyhogy ennek ez a része csak jelen pillanatban az újságírás terén mutatkozik meg, pedig az utóbbit is nagyon szeretem ezt a csapatépítést, menedzselést, és marketing tevékenységeket végzek egy-egy cégnek, és ebből meg tudok élni. Annyit vállalok, amennyit én tudok csinálni, tehát nem hajszolok, mondom olyan dolgokat, ami, ami egészségkárosítók, és ebből el vagyok, és jelen pillanatban kiegyensúlyozaton és boldogan élek. Ez jó hallani. Mit kérdeznél magadtól? Hát nyilván olyan dolgot, vagy olyan dolgokat kérdeznék meg magamtól, hogy van-e, amit megvántál életedben. Van. Mert már ugye elmúltam 60, és van már mire visszagondolnom. Tehát ugye ez nyilvánvaló, hogy több múlt el, mint amennyi vissza van. És ilyenkor már szerintem az ember megengedheti magának, hogy ilyen kérdéseket is föltegyen. És van, amit megbente? Kifejezetten nincs. Szerintem nem sokszor jó döntést nem? hoztam, de van egy, ami, amiben talán, amikor nagyon ment a szekér, tehát elég hamar kaptam lehetőséget az újságírás terén, például az akkori, kizárólagos és óriási példányszámban megjelenő sportnapi lapnál, a nemzeti sportnál, a korábbi népsportnál. Lehet, hogy akkor fel kellett volna költöznöm Budapestre, és akkor sokkal nagyobb karriert futhattam volna bent, ha ez számít, vagy éppen egy olyan országba költözni, ahol szinte nemzeti sport az autósport, az pedig Olaszország, imádom egyébként azt az országot, mm -hmm. a történelme és a jelenlegi jelleme miatt is. És a nyelv? Ö az ichau, hát nem? igen, ebben kicsit lusta vagyok, de én úgy gondolom, ha ott tartózkodnék hozzámosabban, akkor nagyon hamar menne ez a dolog. Ez az, amit szerintem egy kicsit megbántam. Lehet, hogy akkor másképp alakult volna az életem, lehet, hogy akkor is bekövetkeznek bizonyos tragédiák, vagy balszerencsék, mélységek, vagy éppen magasságok, de én nem vagyok elégedetlen az életemmel. Rengeteget éltem és tapasztaltam. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem a hátralévő időszakra, hogy amit tapasztaltam, azt jól fel tudom hasznosítani a jövőmmel kapcsolatban. Na most akkor egyébként megválaszoltad azt a kérdésemet is, amit összefoglalóként említettem. Elnézést tehát hogy... nem, te nem, nem, nem, most pont, pont nem ilyet, hanem hogy ugye megállapították azt, hogy állítólag, hogy én a beszélgető partnereken keresztül tanulok. Hát most André is, tőled is, mert igen, sok mindent tanítasz, olyanokat említesz, szép, boldog vagyok, nem bántam meg, megbántam volna, ha, de jól vagyok. Ha tényleg szívből, már pedig azt mondtad, őszinte vagy, ezt é, jó így, hallani? Így, Ugye. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Hmm. Hogy ő például jó érzi magát a bőrében, és ha nem, akkor miért nem, ha igen, azt hogy érte csak mindenről beszélünk, és rengeteg mindenki is maradt valószínűleg. Van-e valami, amiről szívesen beszélek, amiről, amiről nem beszéltünk, amire nem kérdeztem rá? Hát én mindenről szívesen beszélek. Én egyébként úgy gondolom, hogy jó társági ember vagyok, és én nagyon szeretek beszélgetni, ezért aztán hasonló műsorokat is készítettem, mint rádióban, mint televízióban, de nem tudom, hogy mindenkivel lehet-e jókat beszélgetni. Van olyan? Az Volt igazság. Olyan? Veled viszont nagyon jót beszélgettem most. Köszönöm. Igaz, hogy én sokszor közbevágtam, meg, hát, meg nagyon átfettem a hát... szót ezért elnézést. De... de szerintem nagyon sok témát uh, érintettünk, ahhoz még egyszer egy óra kéne, hogy ó, ha valamibe belemélyedünk, és arról, arról természetesen a részt szívesen beszélgetnék. De szerintem ahhoz, hogy ez például hallgatható legyen, ez a velem készült riport, szerintem, Ennyi elég, amennyit a felhozott témában érintettünk, és elmondtam. Az autók. Nem gondoltam rá most, hogy mondod ezeket a gondolatokat, most jutott eszembe, az autókról kellett. Milyen matchboxot szerettél? Volt gyerekkorban igazi Made in england matchboxod? Volt, igen, de volt pár matchboxom. Nekem nem az volt a nagy élmény egyébként, okay. hanem volt egy pedálos, moszkvics ne, ne, ne. Na itt fejezzük be a beszélgetést. Múltkor egyszer valakivel ez szóba került, ez az nekem zöld, nekem a szomszédomban valakinek zöld volt, tehát ahol loktam, és én. Talán nekem is. És, és egyetlen egyszer egy picit ülhettem, ad ide! Ad vissza az az enyém, úgyhogy nekem csak egy ilyen nagyon durva állom maradt, és akkor egyszer valahol egy garázsban ráadásul már itt, kint Angliában láttam, Hü -hü. és kérdeztem, mennyibe kerül, és valami írtózatos drága, nagyon magas összeg volt, és, mondom, és megemlíted -e ezt a tökéletességet Megengeded azt, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Megengeded, hogy kicsit másképpen búcsúzzunk el egymástól? Mondjak valamit? Gondold át? Persze. Igen, nem. Jó. Nyugodtan, igen. Boldog karácsonyt kívánok neked, nektek. Hát, ha most majd minden évben lesz. Meg hát Nagyon kedves vagy, én is mindig ebben reménykedem. Igen. Fontos, fontos az a karácsony, és fontos, hogy ne arra gondoljak, amit itt megosztottam veletek, hanem a kellemesebb részére. Akkor biztos minden rendben van. Ezt nem tudom, hogy nem kell arra gondolni. Vannak olyanok, akik olyan mondatok, amelyek elérnek engem mostanában, hogy ne foglalkozzon az ember a múlttal, a mostal foglalkozzon. Most Kósa András, Kósa Béla András. Újságíról nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.